اندل سن اندل سن 37 في رده ان بن ياسر رضي الله عنهما و امر ابن عاص رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه دين فاجنبتو قال جازي poslamu allah posalni sallallahu alaihi da izvršim neku potrebu, neku radnju. Kaže, fa eđi neptu, pa sam postao junub. Fa lem eđi dil e. Pa nisam našao, kaže, naša vodu. Nisam našao vodu. Da bi uzog usom. Fa temerragtu fis sa'idi. Kama temerraga dabe. Kama temerragu dabetu. Thumma ateitu nebija sallallahu a zeml. Fa zekartu thalike lehu. Kaže, pa se ja Uvaljao, uvaljao se, a, a, se po površini po, po zemlji, znači legao i uvaljao se s jedne i s druge strane po površini zemlji. Kaže, kao što se, a, što se valjaju dabe, znači životinja. Kaže, pa sam otišao, a, pa sam kad, a, došao do vjerovijesnika sa lalahom i celom, pa sam to spominuo spomeno nam zdravog da bi da bi da bi čuo njegov mišljenje znači to onaj po svom učili gradu radio to ovaj like, uh, htio da uradite jemel gradio na ovakav način da je htio da provjeri sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je dobro uradio feqale inna ma kana yekfik an taqul bi kaže bilo je, bilo je dovoljno kaže da uradi shtakula od te znači da kažeš a u stvari misli se u da tefa da uradiš bijedike hakeza da uradiš kaže svojim rukama hakeza znači pa mu je pokazan ovaj način pa je pokazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže thuma darabe bi yedeihil arda darbete vahide, kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario udario u smislu uh, potrao svojim uh, rukama svojim šakama po zemlji darbeten vahide, udario znači jednom znači potrao jednom po, po zemlji sa svojim šakama, objema, kaže, thume meseha šimale ale ljemini, aj kaže, potrao lijevu po desnoj ruci, vo zahire kefejihi i vanjski dio šaka, ba uvađehehu ilice. lice. Ovo je tekst hadisa, znači hadismu tefehu nadejihi, kod <kluh> priča hadisa, odnosno već smo je donekli pre priče, ali govori o tome da da je Amar ibn Yasir, radijela anhuma, znači kada je bio na putovanju rad izvrš, izvršenja ovog zadatka, da je postao džunub, ali nije znao nije znao, znači, propis tejemuma kako se on vrši, na koji način. Jer uglavnom, znači, ovaj hadis i prijetljuni ukazuju na to da, da, da njima tejemum bio vezan za da minja abdest a ne da minja gusul pa je on po svom čistihadu po, po, po svojoj nekoj logici uradio na ovaj način kada znači uh, uh, kad lice došao kaže felemedije pa nisam našao vodu znači tražio je vodu tražio je vodu pa nije našao pa je onda izvršio uh, čistihad znači na svoj način procenio kako da uradi tajemu Uh, pa se uvaljao, znači, legao je na zemlju i uvaljao s jedni sa druge strane i da bi uzio te jemu. Otkud mu to da tako uradi? Uh, oni koji su komentarali Hadis kažu da je to bilo njegovo neko logično razmišljanje, po njegovoj logici, jer ako se za abdest, prilikom abdesta te jemu, kad se uzma za abdest, je da se potari policiju i preko, priđe preko šaka, A, to je za abdest, jer abdest se peru, ti dijelovi se uglavnom i peru. Onda je logično za, za, za, za gusol, a gusol se peri, čita u tijelo, logično za gusol, treba se čita u valjatu prašna. To je bila neka njegova logika, a, neka analogija, kijas, kako bi se to trebalo rati. <clears throat> pa je, nakon što je to uradio kada je sveo poslanika sallallahu alejhi ve sellem obistio ga o tome kako bi naravno kako bi dobio odgovor da li ispravno postupio ili ispravno postupio pa mu ovaj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio ovde na koji način na koji način je ispravno odnosno šta mu je bilo dovoljno da uradi da vam bi da bi da bi učinio temu A to je jel, da udari svojim rukama sa dvije šake po zemlji, odnosno potari po zemlji, a onda jel, da, prebriši, da prebriši šaku jednu preko druge ili ruku jedne preko druge, vićemo razilaženje, i da se potari po licu. <hah> na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa, naravno, imamo ovdje dvije, dvije mesela prije što spominu na što ukazuje ovaj hadis, propse koji se zaključuju iz ovog hadisa, ili koristi koji se zaključuju iz hadisa, sam da spomenem, ovdje imaju dvije, dvije koje su učenjaci razilazi, odnosno to je jedna te mesela, a to je, da li je, da li je dovoljno prilikom uzijema tejemuma da se samo jednom potari po zemlji, ili mora dva puta? Jednom za ruke, jednom za lice. Znači, da, jer u hadisu je došlo da, da je, poslanista sam rekao, da se jednom udari po zemlji. Da se jednom potare po zemlji. A, dok imamo drugi stav učenjaka, treba dva puta. Uglavnom, znači to je jedna stvar, da li treba dva puta, znači jednom za ruke, jednom za lice da se potari po zemlji, a drugo je pitanje, drugo razilaženje ulazi u to, a to je prilikom, prilikom nakon što se potari po zemlji, da li se, da li se znači, ruke, da li se prijeđe preko ruka, da li se, da li se vrši samo na šakama ili do laktova, Okolica složen da samo potari policu priđe preko lica šakama, ali za ruke ima razilaženja da li se znači vrši potiranje samo preko šaka ili treba do laktova. Jedno od mišljenja, prvo mišljenje ili drugo sve jedno koje je, prvo mišljenje koji kažu, uh, u tome se izdvojili uglavnom ša, šafije, šafijski mezeb, imam šafija, a to je da za tijemom da je da obavezano da se dva puta potari po zemlju, jednom za šake, jednom za lice, I da, je I da je propisano da se izvrši potiranje ne samo po šakama, nego do laktova. Znači u ovom se izvojio imam šafija i šafijski mezeb. Znači da treba za jednom za ruke potrat po zemlji, jednom za lice, a prilikom, a, po, a, prilikom znači, potiranja ruku a, ne skačuje se samo na šakama, nego se ide do laktova. <clears throat> Šta je nema dokaza tako ponašanja? Hadis hadis uh, po, tvrdi baš suprotno, je ja. l' Šta im je dokaz? Zato on se oslanja na hadis koji bliže da kutni. U svome suneno od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma u kojem je došo da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao et teyemumu darbetan. Gde teyemum, teyemum su dva udarca, dva udarca, odnosno dva potiranja po zemlju. Kaže darbatun li drac ba darbatun li lidain ila mirfaqain kaže jedan jednom udaran, jedno potiranje za lice, drugo potiranje za ruke do do laktoa. Da je ovaj hadis vjerodostojan bio objašan dokaz da je, da, je, da je to propisano. Međutim ovaj hadis je poznat je po tome da ima kako kažu učinjenci fihime qall, mešhur odnosno ima govora oko njegove vjerodostnost, ima slabosti u njemu on hadisu ima slabosti. I e, naravno ne može, ne može se ovaj hadis porediti i upoređivati ili da da prevagne na na koji su došli Mufteku na lihi Buhari, i Buhariju muslimu drugim drugim hadiskim zbirkama. Drugi stav učenjaka, na čemu džumhur učenjaka, znači svi mimo Šafi, Šafijskog mezeba. A to je znači od imama Ahmeda e, Bo sljedenika hadisa na, na, na nabravim jale, učenjake, sve uglavnom svi ostali učenjaci, džumhu učenjaka je na stavu da se vrši jedno potiranje po zemlji i e, prilikom e, prilazka preko ruku i šaka da se prelazi sam preko šaka da se ne ide do laktova, ne propisano potirati šak, odnosno e, od, od šaka do laktova e, i ovaj stav znači, od, prvenstvo se vraća na hadis e, Amara, Amar ibn Aser radi anhuma Uh, i što kaže Ibn Hadžer kaže Wakana Ammar jufti bihi ba'd zaman Nabi sallallahu selam wa rawi li bi marad što doda da Ibn Hadžer prenosi jedno od Adama ibn Asira, da je on da je njegova fetva bilo da se na ovakav način uzimati, je znači da se jednom potari po zemlji i prilikom predlaska šaka da se da skrati samo na šakama da se ne ide do laktova. A kaže on je ravija hadisa i on je i on je kaže najbolje znao njegovo razumijevanje jer ga ču od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E, ja za zna, najbolje znači ispravno je ovo ovaj stav na čemu džumhur ručenjaka, ne ono na čemu Šafi je. Kao što kaže e, kao što kaže ibn Abdul Berg akther a athar marfu an ammar darbat wahid ta kao većina rivajata koji su preneseni od amara ibn asira uh, darbe wahide rivajata mis se o, koji govori o, o ovom događaju o ovom događaju sa poslanikom sa danem u kojima je došlo u vjer, znači većina hadisa koji su preneseni rivajeta koji su vjerodostojni došlo u njima da je, da se jednom udari po zemlji a ovo što se izdvojio dar kutni znači u njemu ima slabosti kaže mu aruvi je min darbatayn fa kulluha mudarrabah kaže ono što došlo rivayetima da je da se dva puta potari po zemlji kaže u svim tim rivajetima i rab, znači ima određeni poremećaj tim rivayetima određeni poremećaj ima slabosti u njima kaže ibn daqiq al-eid u oradefi hadithi tejemu darbetan darbetel veđu darbetel vijedin kad je došlo u hadisu da tejemum, kaže, se vrši dva puta da se potari po zemlji, jednom za lice jednom za ruke ila enehu laju qavimu haditha haditha kaže, osim, kaže, što problem je, kaže, što se, što se taj hadis ne može, ne može da se suprostavi hadisu ovom hadisu namar ibni Asira u popitanju vjerodostojnosti volaju aridu misluhu bi misli, kaže, niti može da taj hadis hadis znači u kojem ima slabosti da, da se on da bude, da bude na stepenu ili da poljulja ono što je došlo u ovom vjerodostojnom hadisu takođe hatabi kaže ذهب جماعة من اهل العلم الى ان يتيموا ضربة واحدة للرجل وكفين وهذا مذهب اصحى في الرواية kaže skupina učenjaka su na stavu da se tejemu da se prikuzma tejemu ma jednom potari po zemlji iz alite iza ruke kaže a ovaj mezhebi kaže vjerodostojni po pitanju riba je ta. <gled> da se vratimo na hadis, iz hadisa se zaključuju sljedeće stvari. Uh vrlo bitnu stvar a to je kada kaže Amar ibn Asrad el-Ahanuma kaže falam ejdil ma nisam našao vodu, to ukazuje da je obaveza potražiti vodu prije uzimanja tema. Prvo moramo znači, uložiti maksimalan trud da vidimo imala vode. Ako nema vode, tek onda pristupa na temom. A ne da, da, recimo, da kao što može desiti, recimo, osoba živi u stanu i nestane vode, nestane na čestvama i sad ova, i on se skrasi na tom, nema on, ko osoba ne ima svojim bačima, nema biti i tako dalje i on kaže sad ja nemam vode ja ću, ja, znači prvo treba znači, da, da istražim moguću mogućnost, da uzme od komšije Da zna nekde blizu da ima negde voda da ode naspije vode da iako ima negde prođe ode kupi vodu znači sve te moguš kad kad nestanu i uh, i uh, da nađe da traži i nema e onda uzmate je a ne na prvu jer kod njega je nestalo na njegovu ovaj na njegovu česmu njegovom stavnju njegovoj kući pa ne ide dalje traži znači obavezan da potraži da uloži truda da potraži imali vodi. Ako ne nađe nigdje vodi, ne može dobiti vodu lima, ali ne daju mu, ne može nabaviti, e, onda pristupa tejemumu. <hah> Sljedeće slučaje iz hadisa, a to je opis način tejemuma, a to je da se potari po zemlji jedan put, a zatim e, izvrši e, mes, odnosno potiranje po licu i po rukama, e, shodno razilaženju, e, znači Džumhur kaže da se samo čini po šakama, šafije da se čini do laktova. On to time dokazuje, kaže, ni samo ovaj hadith, kaže, dokazu koji ima slabost, nego kaže i čak jezičko značenje riječ riječi jed. U hadisu je došlo Zahire eh, je dejhi, vanjski dio svojih rukov. Jed znači ruka. Kaže, a ruka obuva tako što objašnjava neki učenjaci i društi, drugi, kaže, a u arabsko-mijedinsko ruka znači čitava ruka, znači, od, od vrha šake do, do ramena. To je sve ruka. Pa kaže, onda istog se razumije, znači, istog se kao razumije da, da je propisan oprati do laktova. Međutim, ispravno je ovo, znači, ono kako je to prenešeno od, od, od shaba, pogotovo Amar ibnastija, da se ovdje misli pod jedom, da se misli na šaku, na kef. Jer da je došlo u arabsko mjeziku kef, kef znači šaka. Znači ne bilo djelimi oko toga, ne bi se mogli razići. Ali posle je došlo jed, a jed znači, jed znači ruka, znači od, od vrha šake do, do ramena. I sa te strane znači, ima mogućnost i ima širine da se raziću. Pogotovo što imamo ovaj hadis u kojem ima određene slabosti. Zatim u hadisu je došla zanimljiva stvar, a to je, ako ste primijetli, ako se sjećate, u hadisu je došlo, kaže... Ja je to ma mesah shimale ale al-emin wa zahir kafi. Ja kaže izvršio mesah potiranje lijeve preko desne ruke wa zahir kafihi i vanski dio shaka, vanski dio shaka wa wajhahu wa undaliza. Naći zaista da prvo izvršio mesah potiranje ruku pa onda lice. tako? Tako došao hadisu. Sa veznikom va I. A onda su učenjaci govorili o tome, ovaj, a, kojim redoslijom ide, da li se perio prvo, jel? da li se vrši potiranje prvo po licu pa po šakama ili po šakama pa po licu. I odnosno a, imamo rivajete u kojima je došlo, a, odnosno u, raditemo kad dođe, kad dođe fe, fe znači redoslijed, kad ću, radiš ovo fe, pa to. Znači to znači redoslijed. Ili kaže summe. Radiš nešto pa kaže summe, onda ovu. Znači to, to znači redoslijed. A kad kaže ve i, to ne znači da je redoslijed. Može biti ovako jedno s kojim redoslijedom ideš. S kojej strane počneš. E, kako kažu učinjaci, la, la ju fidu tertib, ako dođe ve. Ako ređe, dođe veznik sa ve, to ne znači da mora ići tim redoslijedom. Nego spominuto onako nabrajano samo. <clears throat> Uglavnom ono, rivajoti koji su došu dva sahi U njima je došlo, znači kad sabiru svirivajati načina kako se vrši uh, mes, prilikom tajemuma, kako se vrši mes. Da li se prvo vrši mes po licu, pa po šakama, ili po šakama pa po licu. Uh, većina, uh, znači ono št, kad se sakopi svirivajati u Buhari i Muslimu, ukazuju na to uh, da, ka, uh, uh, da se prvo... Da se prvo šta radi? Potiranje po lici ili po rukama? Kako se vi naučili? Ruke po lici. Ruke po lici. <tipati> Uglavnom u hadisma je došlo Buhari i muslima obrnuto. Ukazuje, da se prvo izriši potiranje po, po rukama, mese po rukama, šakama, pa onda po licu. Znači prvo, čak Ivoni Vajte je došlo noć godiš što on mi spomenuo. E, znači da, da se prvo da, da se prvo radi šta smo rekli? Porukama polici. Porukama. Odeo hadisu, znači ovo što je došlo ovdje, znači to ne znači da je poredoslijedo. Prvo se spomene tu porukama, pa policijo, tako? A u rivayati Muhammedi i Muslima Šta je došlo prvo, po licu ili po rukama? U drugim rivajetima je kada spomenuta. Ako se sjeća, svi kad čuli, kako ste ju učili vi kad se kad temu uzimali? Da znate da ima jedno i drugo umišljenje, to je, to je tačno. Zato što pa je razširivajeta. Ali šta je ispravnije, šta je bliže obredo svojim hadisima? Prvo lice. Više rivajeta u došlo, jer to nije znači da ide prvo lice pa šak. Što nije logično, tako? Ja tako da nije logično. Ako uzmemo abdest, mi prvo obduse idemo prvo šake pa lice, al tako? Perimo. Načeločno bilo je ovde prvo šake pa onda lice. Međutim u rivajatima je došlo prvo lice pa šake. Znači to je uh, vjerdosto rivajati i čak u kojima u rivajatima iz kojih se razumije redoslijed. Prvo je znači prvo je znači potrebno po licu, mi se uradi po licu pa onda, uh, pa onda po, po šakama iz se razumije redoslijedno, znači većina, odnosno čak se ne može razumijet, čak se ne može, kako kažem neki učenjaci, koji kaže imam Saneani, ne može se razumijet iz Hadisa, jednog Hadisa da je poslani Sansalan davao davao prednost potiranju rukama nad, nad lice. Prilikom uzimanja, ovdje govorimo na znači, načinu uzimanja tajemuma. Znači, ako, ne, ako kažemo šta je ispravniji, šta je bolji, Ispravnije je, znači, i e, na osnovu ovih vredosnovnih hadisa, e, bliže je sunnetu ispravnije po posunetu, možemo reći komotno, a to je prvo da se izvrši po, znači, potiranje po licu, pa onda po šakama. E, prije toga, vjerojatno, da ste čuli, znate, da kada ak se potari po zemlji i ostane, znači, tragova zemlje prašen ili nečeg da, e, i to došlo u drugim vjerojateljom, da se otrese ta zemlja. Znači, da se otrese zemlja i nakon njej da se izvrši potiranje po licu, pa onda mjese, po, po šakama. Hadis također ukazuje znači da se tajemom uzima i za hades ekber i asgar ili hades avir i kebir znači da se uzima i za veliku i malu čistoću e, znači i za abdest i za gusul da se koristi tajemom e, to se razumije iz, iz, ovog, iz ovog hadisa e, također u hadisu je kaže e, hadis ukazuje na to da osoba koja je muštehid, koja na, na, na, od sebe, na svog mišelja, procjeni, uradi određenu stvar i e, nakon toga se ispostavi da je pogriješila, da nije ispravno postupila. Ovdje, predstavno, mi se na ibadete. E, nakon toga nije obavezna da ponovi ibadet. Ovo je jedan od dokaza koji kazuje, ako osoba jedno određeno vrijeme pogrešeno nešto radila, i nakon toga sazna da je ispravno, onako kako ispravno rad, drugačije nego što je radila, nije obavezna ponovi te i badete. Ako toga postoji razilaženje poznato, unutar mezejeba, jedan od stavova je ovaj, znači kada osoba jedno određeno vrijeme, prilikom obalja namaza, abdese, tome slično, konstantno, god, što kaže, god nas, god nam, da ja kaže godnama nam ovako uradio, I griješ i u načinu izvršavanja ili abdesta, ili gusula, ili namaza. I nakon određe onaj sazna kako je ispravno. I naravno, opično se dešava znači, da je dugo vremena, mnogo namaza tako radi. Ako bi čak htio ponoviti, to ima, znači, ima dugo vremena, trebalo da naklanja te namaze. Naravno, ovdje je da nema griha, jer nije namjerno radi, on je uh, Greško, pogrešano naučio ili pogrešani čtiha, cvjedno. U tom slučaju znači ovo je jedan od argumenta koji kaže da nije obavezno da da da, da ponovite namaze. E, poznati argument sa kojim se dokazuje da nije obavezno obavezno ponoviti te pogrešne ibadete je onaj e, poznati hadis Tefekon da je Musisala onaj koji je pogrešno tlanjao namaz znate ona a na u kojem da poslanik sada došla da da, Adis, u kojime, da, da, da sjedio sa skupnim sahabom mešhidu pa je došla osoba ušla u mešhid pa je klanjala dva rekata i došao poslanik sa poslanikom sada pa on rekao jel kad nakon odgovaranja selam kad vidi po novi namaz, ni ti ni sklanjao pa tako tri puta ga vratio pa ovo je rekao ja, lako, ja ne znam bolji ja, o, što, ja, što ja znam Ono Odnosno nije upotpunjavao ruknove, nije se smirio na namazu, nije potpunjavao ruknove namaza, pa mu je onda poslanik sa vlalavom sad ne pojasnio kako se je klanja. Treba se smiriti, treba uratiti ovo, treba uratiti ono i da se smiri, najbitnije da se smiri na ona tri, četiri mjesta. Uh, u hadisu nije mu rečeno na kraju hadisa, a ono što si dosta klanju, naklanjaj. Nije mu poslanik sad ne ukazao, a bilo je potrebno se ukažiti. Znači to u momentu ga naučio, tako prvi put mu rekao kako treba klanja što znači da je pogreći, ne ga vraćao da je ispravno učivo, da je minimum ispunio. Znači, taj hadis je e, velik dokaz, znači da se ne treba ponoviti. Pogotovo ako pitanju mnoštvo i badeta. <hums> A to ovdje, sad recimo imamo u namazu, to se može desiti u postu. Neko može godnama posti određenu stvar konta da je to da to nema ima smetnje u postu i posti, posti je saznao da je to, da je to bilo grešno stvar, da svaki, sve što je posto da, da je znao, bilo batilo. Da li je dužan ponoviti taj post, da li je dužan ponoviti namaze koje je greškom klanje od abdese koji greškom uzimao i tome slično. Uh, znači jedno od mišljenja i ovo su ti argumenti, ovaj dokaz, ovaj dokaz hadisa Mus'ib Salah i drugi argumenti da nije obavezan ponoviti te ibadete. Druga drugo mišljenje, druga skupina učenjaka imaju drugi argumente, drugi dokaze, na nam ni nam cilj ovde da ni nam cilj ovde da ovaj da idemo u detalji, u svim stvarima, to sam već nagrašao. Znači, kad neku me svelo pojaša, nije na cijde da, da spomine maksimalno sve dokaze i argumente jedne i druge strane. Andalusen. Andalusen. Andalusen.